Och så, då säger jag hej och välkomna till Filmixen-podcasten där vi snackar film, görs i samarbete med Moviesin Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Victor Gärner Hannes Kidru Och Rasmus Foltman <laughs> Yes Och eh, idag ska vi ha en liten special om eh, Comic Con Som eh, precis har avslutats, eh, avslutades igår va? I, yes eh, San Diego San Diego eh, Viktor, du kan väl berätta lite om vad Comic-Con är för något För de som inte är så insatta Det kan jag göra, det kan jag göra, absolut um, Comic-Con är då alltså en Det är ju som ett, ja, vad ska man säga, ett konvent är Convent, det ju. Ja, convention En, en, en massa, en, en. en mässa tror jag En mässa, precis kan man väl säga ja. det är konvent, um, för svenska, för svenska Eller ett konvent på lite försvenskat Försvenskat engelska um, Och det är alltså från, on eller säger, från torsdag till söndag vad, va Fyra dagar mm. um, varje år i San Diego då i västra USA, eller hur? Ja, ja södra Kalifornien. Yes. Um, och uh, man kan väl säga det att nördar över hela världen, valfärdar ju hit liksom för att mm. få, alltså för att få se det första materialet från nya filmer för att kunna köpa. Um, Eftersökta och, och, och sällsynta serietidningar Eller alltså actionfigurer Eller vad det nu kan vara Fast vi... det har ju egentligen blivit jävligt mycket mer mainstream också Precis, det är liksom Twilight alltså det, det finns... finns ju ja. där liksom. ja. Och det är ju ja. frågan varför i helvete finns Twilight där När det ska vara liksom serietidningsbaserade filmer Att det ska vara en serietidningsmässa Men så är det, det har blivit väldigt kommersialiserat Om det finns ja. då jag är tveksam ett stort jävla marknadsföringsgipp <kör> har ju som blivit. Precis. Och det är ju, det är ju mer filemen serietidningar än nu. Så det egentligen borde heta Movicon. Hollywood MovieCon. Typ. Hollywood Ja nästan. Men, typ. movie. Ja, nästa. men, men det, det är ju faktiskt det klassiska Comic-Con. Alltså, jag tror jag har pratat om Morgan Spurlocks Comic-Con-dokumentär här lite. Och om mm. man har sett den så vet man ju att det faktiskt också finns de som åker dit liksom med sina, det de har ritat. liksom Deras kreationer och visar mm. ja, för så, så här. Ja, och, och, och cosplay och sånt också. Men de såna sådana som vill komma in i serietidningsbranschen, liksom, rita och serier, är, skriva det, serier. Det, och, det är en del som vi aldrig ser. Precis. Eh, den delen av komikon och det var jävligt intressant att se just i eh, Comic-Con och fanshop. Precis. Och man, för... Det är ingen som liksom skildrar det kan man väl säga utan det, det som vi får här nu Det är ju via filmsajter och då är det ju filmnyheterna man får liksom. Ja, precis. Och det, ja, men, och det men, är väl det, det som det... vi har tänkt att prata lite om. Allt, mm. allt det som yes. har kommit under de här dagarna. Men det är ju mest. Super... Vi, är, vi är inte mest ute ändå. Nej, det, det är, är så... ju jo... Alltså det är ju bland annat, vi har liksom The Hobbit, Pacific Rim Vi har ju liksom Ted, typ McFarrens nya komedi alltså, det, är, det, är ju reklam, det kan vara allt Ja Det är väldigt, väldigt Stor spridning liksom. Men det är ju ja, mest är är liksom Science fiction, ja. fantasy och allt all sånt där Skräck och superhjälter mm. mm. Exakt eh, det Och det har ju hänt väldigt mycket under de här Fyra dagarna och en av de största Eh, studiorna som är där och visar grejer Är ju Marvel Och mm. eh, de har ju snackat eh, mycket om Vad, hur, vad deras next, nästa projekt eh, The alltså, next, för next Face, kallar de det. face, -face. Rasmus, Rasmus Folkmars studio. favoritstudio För övrigt mm. ja, mm. ja. Yes. ja, ja, vet. De skönt De har ju hållit på länge nu Med hela Avengers-uppbyggandet och, och, ja. och det nu är det riktigt det... roliga år Ja, <laughs> <laughs> eller hur Mm. Och nu när det är, ja det är inte över Men det, det nådde ju sin lilla peak här med The Avengers yes. Men vi kommer ju fortsätta, eller de kommer ju fortsätta på det spåret Och de pratar det deras nästa film blir ju Iron Man 3 Som håller på att spelas in just nu Så med andra ord så börjar de om Ja, ja typ. typ De kör ju ja, kommer... sina säkra kort liksom och kommer tjäna Let's sina pengar ja. ja, Fastän de gör och. inte det, de introducerar ju nytt liksom också Ja, ja, men det är ändå så jävla safe play. Liksom. Det är det ju. Ja, men så, de måste ju fortsätta. Ska de bara skita är man och Thor och Captain America nu eller till Avengers 2? Ja, gärna Ja, som sagt, det finns ju hur mycket Marvel-karaktärer som är. <laughs> ja, men då blir, då blir det ju inte liksom Avengers. Nej, Nej men det skulle inte göra mig någonting heller. Varför, varför kan man inte bara nöja sig med första filmen och sen. För, att, ja, det, de fucking, det, det för att de fucking äger karaktären. Det kommer inte att bli bättre oh, ser Shane Black regisserar Arbentred Det kommer bli bättre, trust me dude Tror du ja. verkligen det? Aha. Ja. det jag. Alltså jag, jag, jag är avundsjuk På din positiva inställning ja. men vi, kan, vi kan komma in lite på varför men Fortsätt vad du håller på med på uh, Nej men Vi fick ju lära oss då Att det faktiskt kommer vara Mandarin som är skurken Jag vet inte om visste man det innan Eller ja alltså, det, det, är det eller det pratades ju hur mycket som helst om det Vi har ju ja, snackat men... om det här i podcasten faktiskt Det här med att Ben Kingsley blev kastad och, hur... mm. och, ska... och att Kina Skulle ha lite av liksom De ska dock inte mm. filma Någonting i Kina med Nej. Robert Downey Jr <coughs> Med lite finansiärer ja. och sådär Och producenterna ja. finns i Kina, eller hur? Second ska filma där lite Precis. Ja. Men det, det var, Man fick ju se, eller vi fick ju inte se Men de som var där fick ju se lite material och sånt där Och då Uh, betyder det klart att Ben Kingsley ska vara uh, The Mandarin yes. mm. i Iron Man 3, så då blir det bekräftat i alla fall. Ja, sen fick vi se också lite av uh, Iron nya dräkter, uh, men det bryr inte jag mig så mycket om. Det, han... så, den, jag tycker den ser jävligt snygg ut. Så här... ja, det, det tycker jag också, den, den är ut. vitt mot ja, ja. det, det, det, det är en cool ändring. Ja. Eller var det väl mer silver? Ja, eller? lite, lite ja. såhär silver. Liksom. Ja. Jag tycker nog den gamla, den gamla är snyggare. Jag tyckte det är intressivare. Men det är det är skönt ändå med lite, a new, variation. A new, ja, med lite variation. Ja, men lite variation liksom. Så. Mm. Han lär ju inte få är... den, <coughs> den här kanske i mitten av filmen, så vi vet ju inte liksom. Det som talar starkast för Iron Man 3 för mig är just som Hannes nämnde innan att Shane Black regisserar och han gjorde underbara kiss, kiss Bang Bang som jag verkligen älskar den filmen. Samt att han är en grym actionmanusförfattare. Han liksom skriver ut vapenfilmerna och yes. Ja just det, han är manusförfattaren bakom de Ja filmen, men just. grejen är det jag sa innan med sin Black att han han vill göra sin egen film nu. Förstår du? Han, han skriver liksom... den, han skriver den och regisserar. Det blir ja. lite som Joss Whedon men hela Avengers-grejen Avengers liksom. Han säger det här, att han vill gå tillbaka lite från innan Avengers alltså det är ingen prequel men det... Liksom, Iron Man hamnar i en situation där han inte kan ringa Captain America, eller Thor, eller liksom sådär. Men liksom, det blir mer grounded, det är Iron Mans film. Well, han har tappat, han har tappat <coughs> sin iPhone. <coughs> alltså. <han> <coughs> ja, men typ. Nej, men alltså, det, det är mer <coughs> fokus på han. Det, <coughs> det. det är så här, sy synopsis. Så här, Iron Man har lost sin iPhone, och nu måste han göra allt. Nej, men när, Shane, Bla när Shane Black sna har snackat om det, det, det låter helt bra. Alltså, man får väl se... Tony Starks liksom mer mänskliga sida som man fick se mm, ja. i Grotta Armen grejer Ja, så alltså, Shane Black är väl typ den där som lockar just nu med Armen 3 för mig sen är det Annars... frågan, hur, hur mycket kommer Shane Black fram alltså det är ju som oörhörd mm. studiotryck. Alltså, jo, på, alltså, jag, jag tycker ändå kom... jag tycker ändå Marvel är ganska bra på att låta sina regissörer liksom Joss Whedon och grejer liksom göra sitt. Ja, det, men det var mm. ju svårt för oss att veta eller? Precis. Ja. Och sen, sen Ben Kings som liksom händer in det ska bli jävligt kul att se tycker det kan passar och sen Guy Det det tycker jag också skulle bli kul. Oh. Guy Pearce är helt underbart mm. mm. mm. mm. eh, Och efter Armen 3 så kommer de att göra en till Thor-film Fast där händer det väl inte så mycket Eller det kommer inte så mycket nyheter om det The Dark World, eh. den kanske är fulaste undertiteln På en Marvel-film ever ja. Thor de ska, en, de ska göra en till Thor alltså. Ja, den kommer november 2013 mm. Och mm. Eh, Mad... ja, Det var väl den med Matt Mikkel Ja, ja men Matt Smith ja, är, är inte man mm. Yes! Woo! Efter Eftersom han ska spela Hannibal Lecter I tv versionen Ja det blir jävligt mm. intressant Men jag tänkte eh, sen vi, Ja det här med Captain America Som vi har ja. faktiskt har snackat om i det här Jag tror vi snackade om det i vårt första avsnitt När Hannes faktiskt förutspådde detta eh, Som vi nu Alltså har fått bekräftat Faktiskt Det här med mm. The Winter Soldier Ja, så jag tänkte att ja, Hannes kan förklara lite ja. det, För jag fick ett sms klockan fyra på natten Och bara, shit, uh, Captain America heter The Winter Soldier Och know. jag fick också ja. det här sms ja, ja, du är med du. Ja. <laughs> Och jag liksom bara, <laughs> ja. jaha, vad fan <laughs> Fattar inte ja. skit ja, men det var Så ju Hannes, du får förklara lite Du fick tre stycken käften tillbaka. Ja, ja, typ. ja men det var ju natt Jag kommer ju faktiskt ihåg det här som du hade snackat om Så det borde ju jag få en guldstjärna för Kom ihåg det nu Ja, du har en guldstjärna i kanten där ja, tack Nej men det var ju lördag natt och jag sitter ju uppe liksom hela natten nu Och då, jag satt och väntade på att Warner, Warner Brothers skulle ju ha sin Tre timmars långa panel med The Hobbit, Pacific Rim och äh, äh, skit, Fan, nu snackar vi om Marvel och dumme ja. <laughs> ja. ja, i alla fall Marvel hade ju också sin panel då Under lördag natten Ja Och Warner Brothers tror jag hade efter I alla fall under Alltså, menast liksom presskonferensen och allting panelerna håller på. Så mm. sitter ju de där med sina laptops och grejer. Och ju... livebloggar typ eller live Ja, de live livebloggar så slash film ut en artikel liksom direkt med de som pratar om att liksom nya nya filmerna som kommer komma, de som utan att det och då, då står det liksom The Dark World och då står det Captain Rocket Windsold och jobba. Oh my god, it's det Det kommer sen direkt. Nej men i alla fall mm. Du måste direkt. veta direkt. Jag kan inte ta det imorgon. <här> ja, The Winter Soldier är i alla fall Det här kommer att bli en spoiler för alla som inte sett Captain America, Captain America The First Avenger så Ja, just det, så om ni inte har sett Captain America Hålla fram en halvtimme Eller halvtimme, så jag vad fan En minut, en minut <här> Ja, ja okay. någon <här> minut I alla fall, Bucky som är Captain Americas sidekick i eller, Han har inte så gärna mycket sidekick ändå i filmen Nej. Men i Captain mm. America i alla fall Han dör, han ramlar ner från ett tåg På en bro Han, eller, han tror dör inom... Inom kaninärorn. Yes. Hur som i serierna Så mm, oh. blir han revivad Så blir han revivad Av uh, Captain America Blir revivad av liksom USA Shield Medans Bucky blir revivad Av liksom av ryssarna Sovjet och grejer Och blir The Winter Soldier Så det slutar med att The Winter Soldier blir En rysk spion Liksom han är, men, rysk... är, är han typ en rysk motsvarighet i Captain America då? Yes. Alltså har, har han liknande alltså lik, alltså, kraft och sådär. Ja. Det är liksom uh, superhuman strength. Han och får, Cap vet han, inte att det är Bucky va? Han får en liksom bionic arm, men så kommer i alla fall mm -hmm. uh, Thunder Soldier till USA och ska liksom, träffa på Cap och det är inte lika, lika vänligt som det var sist. Men alltså Cap mm. vet inte att det är Bucky va? Nej, inte först. Så det, det blir ju det blir intressant Så ja, kommer okay. han till Uwe I must break you Nu vet vi i alla fall att han inte såg du ska vara med Men det här är ju också Marvels filmer Så det kan ju bli att han blir revivad och Uwe Vi har ju faktiskt ingen aning hur de gör If he dies, he dies Nej, Black, Black Widow är också egentligen en rysk spion Men hur mycket har vi fått, fått se från det? Nej nah, det är ju förvån Vi har hennes efternamn Ja, Men han är i alla fall en hur cool karaktär som helst Och det okay, fett, ja, men det, det ska bli intressant att se Då kommer yes. det ju troligtvis kretsa kring just det Eftersom den har under tiden Winter Soldier Så då oh. är, kommer det få ganska stort utspel i filmen får se, sen när var det 2014 var det va? Eller hur var det nu? Uh, uh, som... 20... Första april 2014 tror jag Första april 2014. Då får vi se om ditt sms var värt Ja, <laughs> men det <laughs> intressanta är ju Vi kommer ju alltså, få följa liksom, Både i flashbacks från Handrevärldskigget Och liksom, Så det blir uh. lite hopp tror jag mm. Eh, sen, har vi, sen har vi två mm. filmer från Marvel Som inte är uppföljare Till tidigare verk Och Nej. det är eh, främst Ant-Man Fast den väntar man Fy kanske kan... Det är Guardians tråkig. of the Galaxy kom ju faktiskt före Ant-Man Gör den det? Ja oh. Okej okay. Först då Guardians of the Galaxy <laughs> Som mm. har ryktats hur mycket som helst om. Kan ja. ni förklara vad fan det är för någonting? Ja det behöver vi också förklara Det är ju mm. en Tänk er liksom typ Green Lantern Oh! Jag vet att Rasmus bara, oh my ah. god Fastän det är inte Green Lantern, men det är i alla fall Det är uh, Superheroes in Space Pretty much oh. Star-Lord, Star Drax the Destroyer, Gamora, Rocky Raccoon Och Groot nu har jag, Rocky Raccoon, ja, Rocky Han, är raccoon. Han är en liten, ja, uh, uh, raccoon. Det lät, det lät som att du uh, läste upp Bandmedlemmarna ur The Hives mm. Mm. Ja, Det här låter, låter nog som något för dig, Rasmus, faktiskt Ja, ja verkligen, verkligen Alltså, jag har verkligen ingen riktig aning Om... Uh, om de här liksom Alls nästan Men jag vet att Ja mm. De fick ju är så dåligt reboot. uppdaterad Hannes Vad sa du? Du är så dåligt uppdaterad ja. ja men jag vet att de Det är mycket time travel Och det är de, de var rebootade 2008 Och det är Det filmen kommer att vara baserad på Och de här karaktärerna Alltså, jag undrar verkligen hur det här kommer funka. För ja, det, var, ja. det, det är en tvättbjörn som springer runt med ett jävla ser på mig ja. Alltså, ja, men de är det du... ett, ett träd typ mm. som hänvisar också. till Erasmus Krönika på, på Movicen, där man kan läsa om det här att man vill ha lite mer realism i sina superhjältar Och då är det här verkligen ett tilltalande projekt. Ja. Men ja. Om, ja, ja, ja. Om ja, det ska... är ändå lite kul att Marvel bara går emot Alla, ja, alla andra Det är lite, lite kul att de så här, det, det här var deras kontring till min krönik, typ. <laughs> ja, De krönik ja. Nej men om jag ska Tänka ut hur liksom, handlingen kanske kan vara Det kommer vara typ de, Det här utspelar sig i framtiden Thanos kommer försöka döda alla på deras planeter Och Thanos fick vi se i oh, Spoiler till Avengers också <laughs> jag Håller för öronen i 30 sekunder ja, man, fick ju se, man fick se Thanos i Crediten så Thanos yeah. kanske kommer försöka försöker döda alla deras familjegrejer De måste åka tillbaka i tiden Till nutid <laughs> träffa på Avengers för att Med hjälp av dem döda Thanos Så Thanos i framtiden inte <laughs> Kan förstöra det som och grejer Det är en superteam med typ 12 karaktärer Ja, det är sju. Ja, underbart Det blir som Avengers i sig Bara i The Guardians of the Galaxy Så upplägget är alltså Att vi kör typ en fotbollsmatch med War of the Superheroes Men det kan väl bli coolt, eller? Ja, verkligen, verkligen Det är kul med lite så kosmiskt Alltså man får se liksom rymdaspekterna Nej, det här låter ju helt gräsligt tycker jag Jag vet inte Ah. Jag vet inte vad man ska ta vägen. Jag vet verkligen inte. ja men Det ska bli intressant. Vi vet ju ingenting om vem som ska registrera. Vilka som ska spela skådespelare. Ingenting. Allt vilka vet, som är ska sjätte... spela skådespelare. Den är tung som fan. Ja, CGI Fest 2000 Men jag tror det är 6 augusti. Den är dritta som tvättbjörnen. Ja. ja, lätt. Det är Peter Dinkle. Peter, Peter ja. Ja. Nej, men 6 augusti 2014 tror jag är bio datum, sätt. Yes. Ah, Okej. Okay. Ja, vi får väl se hur det här projektet Utvecklar sig men, ja, det, ja, det sticker det här Vi sticker dig runt då, eller? Alltså, ja. Det, <laughs> ja, det <laughs> roliga är Viktor att du kommer vara hupep som helst. Att, så, <laughs> alltså, du kommer <laughs> inte prata allting sen kommer du säga typ en vecka innan om oh skitbrut. Nej, är alltså Carl. det här Carl. det här är. Det här är så jag, ju ju länder jag, länder jag, jag tycker att vi kan så här, bestämma det nu att vi lägger ner filmixen uh, med. Det sista avsnittet blir när vi recenserar denna <laughs> ja. ja. Så fortsätter ja. jag Guardians of the Galaxy-mixen. Eller så är vi då största podcasten i hela världen. Och det skulle bli en global katastrof om vi skulle lägga ner. du vet man ja. inte. Du kan se det. Med då. <laughs> Men vi tar och går vidare till det som jag nämnde förut. Nämligen Ant-Man som ja. Edgar Wright har pysslat med ett ganska bra tag. Mm. Tycker jag nu han, ja, Vad hände med det projektet egentligen Det är lite Sin City över det nästan ja, de men, Sin City alltså det, två. Det, det verkar i alla fall som att han och Det är väl Joe Cornish va Ja Joe han. Cornish har skrivit Monsters Samma som Edgar mm, de, de Wright Det är väl färdigskrivet Och ja. de har tydligen Filmat en liten testreel reel ja. Som de visade upp På Comic Con och, Som jag vill se Ja, det vill man ju se som fan. Men det är alltså, det är väldigt så här ofärdigt material. Det är liksom green screen bakgrunder och trådar som hänger i luften och sådär. Det är verkligen inte färdigt på många vägar. Men de som har sett det verkar ju vara väldigt entusiastiska över det. Och det ska tydligen vara mycket mer humor säger de jo. än tidigare, tidigare Marvel-filmer. Men Marvel har ju haft väldigt mycket humor i Men till skillnad från andra Marvel-filmer Så är ju också Edgar Wright ett jävligt komiskt geni Han är liksom hotfast och Sean of the dead På sitt CV, så det är liksom Och Joe Cornish, han ligger väl bakom uh, Attacked Block, va? nej? Eller? Ja, jo ja. Det är ju en sjukt bra Och han var ju med på ett hörn på Tintin också vilket är en Ja, just det, bra nu. Mm, just det. Uh, nej, nej, men det, Jag tycker det är båda väldigt kort alltså, Edgar Wright att se hans stil Alltså det, han ska ju Jag vet inte om det är klart om han ska regissera Ant-Man Jo, uh, jag tror han ska göra det okay. Men det är uh, inget datum satt och vi, Det här kan ju komma efter Avengers 2 liksom. Varför jag, ska ja. han göra detta? Undrar han, vill, jag, men... han vill väl Vad ja, jag? Jag, jag, jag förstår, jag förstår inte, men det är också en sån här karaktär Som man bara, jag vet inte jag, som sagt, jag, cool. stå, jag står ju på helt på Rasmus sida här Och vill ha lite mer gritty Liksom men Även om Vissa man... tycker att det kan bli över dos, alltså dos med sånt också, men jag är mer sån alltså, om, man, om man måste välja mellan de båda. Så precis. Är det ju. Men det jag låter ju hur... väldigt fjantligt, men om man har läst liksom vad de har sett för den här så är det ju att tänker en liten man som bara springer i alla korridorer. När de berättar om det här, vad de har sett. Ja, vi är inte Tänk Tänker en liten man som bara springer i en korridor. <rss> <tänker> <rss> Best movie ever Nej men när man läser det här Och hur de förklarar hur liksom han När han ska typ attackera någon motståndare Hur han liksom bara snabbt som fad Förvandlas till en normal storlek Slår ner dem, blir mindre Springer på gevärspiparna liksom han också. springer in i pistolen, hoppar upp ut och blir stor igen och slår, och slår ner killen Nej, som har pistolen. Han springer på på liksom i värdet. Ah, okay. liksom, ja, att, att, okej. Att att han springer in i pistolen. Nej, men liksom han blir det, liten jag, stor jag... liten stor och ja kan jag... alltså jag då bli jätteliten som en myra. Och så kan han bli jättestor också. Ja, som Giant Man. Fast den mm. frågan om de har med det, liksom man vet inte. Åh oh, fan. Fuck you Victor jag klar, awesome. jag klarar inte det roliga är roligt, Victor, att du, du låter som Rasmus nu så asnegativ men ändå typ, älskar du varenda film som har kommit Nej jag är inte <laughs> jo, bara... jo jo jo just... alltså... <laughs> Okej, okay, lyssna Vil vilka, var det, vilka var det som satt i, på regolet och bara, oh my God, vi ska se Avengers vi ska se Avengers Det var fan käft, och jag, så... <laughs> det, det, det, var, det var helt okej okay. alltså, ja. Avengers, Avengers ligger precis på gränsen Och den hade en kick ass Super Bowl trailer som gjorde mig otroligt pepp Och det var, den var jättebra också Den var väldigt bra men det här Alltså Avengers sig på gränsen liksom Där har man ändå lite mer gritty i Iron Man och så vidare Det är liksom en blandning mellan det där. Jag tyckte den hade varit mycket bättre om man hade skippat Allt det här rymdskiten och det som är så jobbig Men alltså det här är Green Lantern Nivå för mig, Ant-Man Som du säger, en liten snubbe Som springer i korridorer Men jag lovar, läst det och... de har sett i låter Hur coolt som helst Ja, Men alltså Ant-Man och det här Guardians of the Galaxy Inte My Cup of Tea Alltså det är Green Lantern-nivå på den och jag var aldrig Pepp på Green Lantern. Nej, men du var inte pepp på John Carter heller? Nej, det var jag inte. Nej, och men John Carter visade sig vara väldigt bra. Oh. Yes. Ja. Nej, men alltså, jag tycker jag, jag ser fram emot Ant-Man och ja, framförallt för att det är Edgar Wright som håller på. Det känns som att han han har en stil och ett liksom alltså, han, det känns som att han har ett intresse, han brinner för det här han är ju ja. riktigt nördig och det känns som att han kan göra något riktigt underhållande med det här materialet. Det kan så. jag absolut hålla med om. Wright är ju väldigt skicklig så att mm. ja. Han är väl det. det är väl som allt annat att det är det som de här serietidningsprojekten det är regissörerna ofta som liksom kan mm. höja peppen. Men det är som till exempel Green Lantern som hade Martin Campbell som ja. har gjort ja, Gold, GoldenEye Golden och Casino Royale. Men jag tänkte det är många det är som så pratar film... nu. Det är många som pratar nu om att det är många som säger som ni sa Det är liksom sex stycken Liksom medlemmar i Girls of the Galaxy att det, blir, att det kan bli för mycket Fattar ni? Det blir ju Avengers ja. All Over again och Jo jag också. Vet, men det, problem det Men det är folk som snackar om Att de har med så många karaktärer nu För att bygga upp till liksom, Civil War Det är ju liksom när Superhjältarna krigar Alltså ja. Iron Man och Captain America In fucking battle Och då, då kan det ju bli så att Många av de här filmerna Eller andra karaktärerna Som Girls of the Galaxy Att vi kanske bara ser dem mm. i backdrops liksom. Fattar ni? Ja Ja Men de är så sido sido karaktärer som bara är med i typ stora krig och fight scener och sånt där grejer. Ja, men varför är de, de överhuvudtaget man? För att de behöver många superhjältar som slåss. Ja, okej. Okay. Men det är, kul och det är det fucking att se det är fucking inte han är typ kraft. Va? Hur, hur vill man inte se typ så här typ 30 superhjältar bara fucking nej. Jo, nej. <laughs> jo. Nej, skitsamma ja. Jag tycker vi tar och lämnar Marvel nu Moderatorn ja. går in och fixar <laughs> Ja, det börjar bli lite dålig sändning <laughs> Men vi går vidare till en annan film Som jag pratat lite om Och det är ja. Elysium Yes, här har vi, har vi någonting mm, det det Den har vi pratat är... lite om innan och Har vi det? Är... Ja, för oss. ja, vi pratade för Jag tror du inte var, Victor, med, Victor. Victor var med, Ja, det gjorde ni kanske jag första Ja, första bilden då va? Mm. Ja, precis Precis. Jag har faktiskt äh... lyftat på det avsnittet det konstigt att jag inte kommer ihåg det <laughs> Okej okay. Och det är Neil Blom Blomkamps nya som gjorde utordentliga District 9. Fantastisk film. Tack, vare det PD mm. Jackson? Nej. <laughs> uh, <jo>. <laughs> <laughs> Och det är hans nya film som bland annat har Matt Damon, Jodie Foster. William äh, Fitchner. Charlotte mm. Copley igen. Charlotte Copley från District 9. 9. Och Stockholme. just Copley, han verkar har skurkrollen i den här filmen. Och jag såg det var de på Slashfilm som sa att det här kommer bli en skurkkaraktär som kommer gå till historien. Men det är ju de sjukt, de beskriver ju den här som en blandning mellan District 9 och Blade Runner och hur fucking fett låter inte det? Helt sjukt fett låter det och det här är en film som jag ser otroligt mycket fram emot. Ja, samma här District 9, var, det sa jag nog säkert förra avsnittet också, att... Uh... Det var ju fan det årets bästa film Och uh, det, det är en helt fantastisk film Och det här ja. kan inte bli annat än bra ja, så Har ni sett videobloggen från Slashfilm Och Nej, jag First inte, Joy gör det, Där de snackar om det här Alltså mm. de är ju helt lyriska Efter mm. de har sett det här materialet alltså. ja, Alla ser mm. att det är det bästa som visas på Comic-Con Men, men alltså, jag vill stanna lite vid Att Neil Blomkamp är Bara 32 år gammal mm. Och har gjort en film En lång film, District 9 Alltså jag, jag men, ja jo, jo. men alltså, jag, menar, jag tycker fortfarande att han är ung. Ja, alltså, är. han är sjukt ung att han gör en sån här bra film alltså det, det så så Paul Thomas och... Anderson var inte ens 26 när han gjorde Boogie Nights liksom. Ja, 25 eller någonting tror jag. 25 det är sjukt jävla ung och han såg ja. med den ensemblen liksom. Och vad, ja, vad var så, inte, inte M Night var, inte, M. Night var inte Eminem var inte var inte typ 27 28 när han gjorde ja, det och, något det sinnet Ja, men förlåt. <laughs> <laughs> ja, då säger tror jag. Nej, det, det, han är ju ung, men och inte Och Steven så Spielberg jävla. var inte han typ 25 när han gjorde jazz. <laughs> eller <något sånt> <laughs> Nej, det var han inte. Men... Nej, jag var typ 30 eller något. Ja, något Steven Spielberg <laughs> hade redan gått på han Han hade redan sitt vita skägg då när han var han, han är så rik så han stopp time, liksom. Mm. Mm. Nej, men alltså no för, för, att tala om... för att gå tillbaka till Elysium så är det ju... Alltså, de släppte ju en synopsis också. Ehm, och det är ju, de berättar lite om vad den handlar om. Där, att det är att det utspelar sig eh, 21:59. Mm. Ehm, vilket bra, ja, så det betyder att det är ju typ 140 år framåt i tiden typ mm. ehm, Och det är två, alltså två klasser med folk existerar Alltså den fattiga och den rika, så alltså, det är det hela rikemansgrejen Som också hänger med lite i District 9 mm. ehm, Och sen, alltså jorden är typ bara skräp, alltså bara wasteland typ är ju på Som är Wall-E yes. Ja, som är wall nästan wall åker runt <laughs> där nivå. det är det en liten crossover här Ähm, <laughs> så, och de rika bor på en space station, rymdstation som heter Elysium då. Locka Lockout två grabbar <laughs> Ja, precis Och där i alla fall, det, Matt Amons karaktär, han knatar ju runt på jorden Tills han får någon form av uppdrag som för honom då till Nej, den här. Nej, nej, nej, nej, det är väl att de, det, jorden är överpopulerad Precis Och när man inte klarar av att arbeta längre så blir man typ mördad, dödad av någon Nej, i, så är det jag... inte han han, det, det, utifrån det jag fattade från den här videobloggen Så får han någon form av sjukdom Och kan ha fem dagar kvar att leva Ja men var inte det för att Typ på grund av det är någonting. Jag vet inte men han, Jag får med dagar... att jag någonting och han måste åka dit för att överleva Precis, han har fem dagar kvar att leva i alla fall Och Men han säger He agrees to take on a daunting mission That if, it, if successful Will not only save his life But could bring equality to these polarized worlds så det är ett uppdrag han får till någon. Jag vet någon. Det är ju inte garanterat inte av regeringen Som Jodie Foster representerar då För att de är liksom villens alltså Hon kommer ju spela den, den största antagonisten pitchen liksom, Antagonisten Jodie Foster är ju säkert filmens antagonist va? Måste oh. vara. Ja, ja. Eh, Och Charles alltså, Koppler, då mm. Oh. Mm. Skulle inte William eh, Fitchner också spela någon bad guy? Då? Vem sa du? William Fitchner eller vad inte? heter Jag vet inte, det gör han säkert Men, ehm, <laughs> ja. Så, men i alla fall Mätta in och ska ta sig till Elysium på något vis i alla Lysium eh, Yes och som sagt, så ni snackade lite om den första bilden där. Det ser så jävla bäddas ut. Alltså. Jag har den som wallpaper nu. Bara, han, alltså. han har ju någon sån här typ skelettrobot liknande. Yes. Utan. Han, det är nästan det snackade de också om i videobloggen. Att de människorna har liksom uppgraderat sig. Med så här typ ändoskelett och grejer. Och, mm -hmm. ja. så Väl väldigt coolt. Det. Ja. Även och Copleys karaktär ska ha sån där... En, alltså såna, han, en, ser måste, lite robotic ut. Liksom. Jag måste bara säga Shall Han måste få mer roller. Snälla huvudroller, Hollywood. Ja, visst, han så. är i allt han gör. Äh, jag har bara sett att typ, filmer <coughs> med The a team och. The uh, uh, Nine, han, han, han har gjort något mer efter A-team egentligen. Nej, mm. men han ja, är nej, ju fantastisk jag. i allt han gör. Han är grym. I, ja. alltså, och, men grejen är, kom, kommer ni ihåg Det fanns en tid när man bara Nej, Charlton Copley hoppar av I am number four, kommer ni ihåg det? Ja just det, fy fan tur det var Sen <laughs> blev I am number four Den blev I am number four Och nu är man väldigt jävla glad Och man kan förstå varför han hoppar av den filmen Ja, äh, så ja så att, äh, Alltså man, man var också glad nej, att det kom en nej. annan bra skådisk på mm. Ja ah, just det Timothy Ja. Ah. Men äh, ska ska inte Charlton Hople vara i uh, Oldboy? Jo, det ska han. Re remake, han eller? ska väl vara äh, skurken där. Ja, ah. i Oldboy. Mm. Hmm. Ah. Det Det är Spike Lee som ah, det så. kommer bli hur... ja. jag tror det kan bli en ganska bra remake. Jag tror det, det kan bli bett... school, bättre än Steven Spielberg planerade att göra en Oldboy remake med Will Smith i huvudrollen. <laughs> det var ju liksom på bordet länge. Ja, det skulle inte varit mycket våld i den filmen, PG-13 liksom. Hammade scenen mm. helt borta. Och så ska han son, Will Smiths son ska vara med också på <laughs> ja. springer runt i bakgrunden Before äh, After Earth, det det som också verkar bli väldigt cool sci-fi film. Ja. Eh, nej, men Elysium, eh, det är väldigt kul att den får sig himla bra eh, eller att den har fått så himla bra, bra respons eh, mm. under konventet men på tal om After Earth så Det är M. Night Shyamalan som vi också snackar om Världens yngsta film Ska vi reda ut det här först Eller hur man uttalar hans efternamn M. Night Shyamalan Shyamalan M. Night Shyamalan Alltså jag brukar skita i I och bara säga Shyamalan Jag brukar säga M. Night Shyamalan Skitsamma Vi har snackat helt mycket om sci-fi filmer Och det här är också en ny sci-fi film Hans första sci-fi-film som är High sci-fi, eller man ska säga Som inte är liksom grounded I alla fall handlar det om att Jorden, eller de släppte i alla fall precis en teaser Nu i slutet av Comic Jord med Facebooks timeline Ja, det är rätt god. Wow. Det är bara Facebooks timeline i den Men man får i alla fall veta historien om att På 1920-talet tror jag det var Det var några ryssar som hittade ett UFO. De använde mm. den här tekniken för att bygga Någon vapen i rumskäpp, vad fan det var, jag minns inte I alla fall handlar det om att Mänskligheten har flyttat från jorden Jorden är liksom helt öde Igenväxt med djungler och det är bara Wasteland. Ta... Wasteland Ja, till skillnad från Elysium Så bor inte människor på jorden längre I Elysium bor de ju fortfarande på jorden mm. Och Men... sen är det inte det här klassskillnaderna de Eller rika och fattiga Nej, Hela det är klass ingen klassskillnaderna Men i alla fall ja. Will Smith och hans son Jadon Smith Som så det, det, Jag hatar Will Smith för att jag lovar Att det är han som har tvingat in Jaden Smith den när han har sagt att titta jag har en son här Och han är jättebra, kolla det, jag, tror faktiskt, jag tror faktiskt att det är ren slump faktiskt Och så, ja, det Ja, han har väl audition Och så har det bara råkat bli så, tror jag Han trollar rydas med son Ja, men ja, ja, ja, alltså, det... ja, i alla fall William. Ja, det är, klart, det är klart Att han har sagt att det är min son liksom. Oj den fick du också jobbet? <laughs> Exakt, fan vad roligt de, de, de sitter och så här Uh, Will Smith frågar så här: well how was good today? Han ja oh, jag fick ett gig på uh, After Earth. Han bara, what? Yeah, me ja, men, too High five Hans fru och dotter också med, jag skojar ja, Nej men jag, nej, men jag, jag, jag tänker såhär att Will Smith har uh, tagit med sig typ såhär arbetsprover som Jaden Smith har gjort Typ mm. Det var säkert så innan uh, Kung Fu Panda tänkte jag säga Uh, vad fan heter det? En karate-kill mm. mm. uh, <laughs> Han, han, han ta med sig shit. lite videos Där uh, Jaden Smith gör uh, Karate-sparkar i vardagsrummet <laughs> och, och sånt det ger till Jack Kishan uh, Ja, vidare. men i alla fall den handlar om att uh, Will Smith och Jaden Smith Kommer tillbaka till jorden Jag vet inte riktigt om de ska undersöka någonting Eller om de kraschar på jorden Men uh, ja man, Det är liksom en film med så här, Far och son berättelse i ett övergivet... På den här övergiven jord, liksom. Där ska... Jag tror de stötte på någon energi. Jag vet inte, men Man vet liksom inte vad som kommer att hända, men... Nej. Det är men Jag tycker han har gjort, han har gjort några <coughs> fantastiska filmer. Science, The Village, liksom. Det har släppt rätt coola sci-fi-version av uh, The Road. Mm. Ja, men, ja, men typ, faktiskt. Lite grann. Det har släppt lite coola bilder, faktiskt. Ja. Eh, från... De här, de har, har sådana här typ dräkter på sig och ja. någon form av eh, vapen tror jag va på ryggen ja. så här, eh, de... pinnar ser det ut som men det är något vapenaktigt grejs. Och de spelar in det här i Costa Rica. Jag tror de ska jag tror ska flytta inspelningen sen till när annan miljö. Men så det är mycket djungler, mycket så här vulkaner och bergar och sånt där. Ja, väldigt, väldigt intressant. Men om vi ska gå över till den kanske hetaste sci-fi filmen som Ever, ever <laughs> Efter Star Wars. Som kommer nästa år Jag pratar om Pacific Rim mm. Oh my god, oh my god, oh my god Jag håller med, det här är något som jag verkligen ser fram emot det Jag det, får äh, leka, leka med rob robotar och, äh... För att citera honom själv Big fucking robots fighting big fucking monsters ja. oh, Som borde bli taglinen på filmen ja. Precis Och i alla fall den handlar ju om att inte alls en alltför nära Eller en rätt nära framtid Så har En typ någon monster eller utomjordiskt Kommit till jorden De heter, vad heter de, Koji Kuj... oh, Det är något japanskt Som för att liksom Leka lite med de här gamla Godzilla-filmerna Det är ju något sånt Med deras namn Kojingang? gang ja, Nej men det är någonting där konstigt Och med och mäns Mänskligheten måste ju såklart döda de här jävlarna så då använder de någonting som heter Jagers, Jagers någonting. Som är big fucking monster, eller big fucking robots. Och de är sjukt stora. Egentligen. De är som skyskrapor. Först trodde jag liksom att det skulle vara typ Mech de åt bli Avenger. Nej, vet du det? Avatar liksom, något sånt där, fattar ni. De släppte en tc poster innan komiken kom där man får se en stor, hur jävla stora de är. En stor robot med två, två människor som står på axeln och man ser mm. liksom, hur pyttesmå människorna är <laughs> ja. Så det kommer bli liksom Tinker Empire Nej, vet du det? The Empire State Building. Versus the Emperor State Building Fast ja. om de var monster och robotar Typ i storlek ja. Så det kommer ju bli hur fett som helst Frågan är, frågan direkt är då Håller cgi här liksom Grejen, Ja, det, det tror jag För, eller mm. alltså, man vet inte, men varför inte liksom, Jag vet inte, det känns som Väldigt krävande det, liksom Det är en hög budget först och främst Plus ja. att, vad heter det Guillermo del Toro Liksom art direction i alla hans filmer Liksom så här kostymer, liksom hans monster, allting är äh, hur snyggast... Snyggas sen, sen är frågan, liksom. behöv, behöver man en CDI när man har Idris Elba? Liksom? <laughs> ja, det är frågan. Ja, ja. ja men... Ja. Natürlich. Och Ron Perlman liksom. alltså det är ju... Och Charlie Day från uh... It's always in Philadelphia. Eller... ja, Precis, precis, vi har allt här Eller så, är det inte Charlie Hannem? Jo, han också, det är både Charlie, ja, Day, och både Charlie Day Jaha, både och, okej okay. mm. yes. eh, det... Jag hörde att Del Toro, han vill inte göra motion capture-arbete mm. för robotarna för han vill inte it att de does... ska it... röra sig liksom, människolikt utan mm. att de ska ha de här liksom, mer statiska Ja, robot liknande rörelserna. Han vill inte är, ens ha det, det för motion heller. Så. Men alltså vem har gjort motion capture när det gäller robotar? Har någon Och gjort vem det? är än så lång liksom? <laughs> <laughs> <laughs> <Det> va? <dålig. laughs> Nej, men det är väl motion capture <laughs> i, i Avatar va för Mecken tror jag, The Max. Ja. Ja, det, det är, jag är jag typ gått i uh, The Day the Earth Stood Still. Ja fast han är Precis. väl ändå Han är ju inte så här en, en robot med leder Liksom med mekaniska leder Utan han är ju liksom mer en metallbit Som kan böja sig Typ som Nej men man kan säga Han vill inte ha som i iRobot Att robotarna ska röra sig som människor Förstår du? Nej Han vill att de ska röra sig som Tunga är lite Mer old school Han vill ha typ, Han vill ha typ Iron Giant mm. liksom. Precis ja. Mm. The Day the earth still, still Såg aldrig jag, var den bra eller? Jade Smith är, <laughs> är en av rollerna så. Klassas inte <laughs> den som en av de mest värdelösa filmerna Som kom 2009 var det Det är ju en remake ja, Det känns ju som att det är värt att se när den här John <laughs> ja, Ham i en, ja, en ja, roll. Se jag non, Och Keanu <laughs> The Man Reeves <laughs> The Man, what? Han <laughs> ja, inte the man Nej, verkligen inte Men ja. um... till, till och med går det att vara en bättre skål I den <laughs> ja, filmen Ja, precis <laughs> Nej, men Trailern fall... var cool i alla fall Trailern var cool Men det räcker med trailern Om vi ska gå tillbaka till Pacific Rim i alla fall Fatta alltså jag, alltså jag får fan Orgasm varje gång jag tänker på den filmen <clears throat> För mig är det värre med Elysium den, för... Då får jag problem att hålla mig lugn Nej, men för liksom, Fatta Big fucking monsters Big fucking robots I regi av Del Toro Och Vad man har sett någon film av han, Hans liksom Hans fucking fantasi är så jävla. Det är otipat att, att, att du gillar det här. Vad är det? <laughs> ja, Nej men ja, alltså det är det är ja, så typiskt Hannes-film liksom. och det är helt det är, det är underbart och jag är så glad för din skull. Liksom. Jo, det... för det roliga är att det här är en sån film. Om det här skulle komma, det här skulle någonting som skulle komma från typ så här, uh, Michael Bay eller, eller någon sån, här vet så. Här. Ja. Jag, Kass. Och då skulle man tycka Då vet man vad man får Man skulle få typ Transformers versus Robots Eller versus Precis, Här vet monster. man inte Här vet man faktiskt Här vet man inte. först och främst Att man har En sjukt bred regissör Som har en jävligt bred fantasi Och Liksom Har något jag Transformers har ju nämnts när, när folk har jämfört dem För det blir ju lätt så på sådana här mässor Att man liksom jämför direkt för att, för att kunna så här, skapa bilder i, i läsarnas huvuden Och då har ju Transformers nämnts som en av dem Precis, men då är det ju faktiskt Som Pacific Rim alltså, Jag har inte sett så här mycket alltså Transformers För Transformers, de är ju mer så här. massor smådelar uppbyggda, förstår ni vad jag menar Men ja. medans liksom Pacific Rim-robotarna, de är mer kompakta Liksom sån och det ja, är typ inga som... alien-robotar heller utan Nej, de, de, är styr så, de, är som the, de är som The Iron Giant liksom. Precis Och det, det, det, det som jag har fattat det så är det som Idris Elba och <coughs> Idris Elba och Charlie Hanneman de, de är liksom piloter om man säger ja, Till det, de här det, det, stora robotarna Idris Elba är, jag tror typ general eller någonting, någonting. Precis Och Charlie Hanneman och en brud En japansk brud, jag minns inte hennes namn De två ska styra typ En gammal så här typ, lite halvdaskig Rostig robot som måste liksom stoppa den sista, det sista monstret. Okej, okay, så de här robotarna styr inte sig själva. Nej, inte, det, är, det är rätt coolt. Två piloter på varje. Ja, ja, men de här två piloterna, de är genom genomkopplade typ, med någonting. Så att båda liksom tänker liksom, som om de skulle vara typ... Slutet. En enhet liksom. står det. One pilot shares the responsibility to handle the right hemisphere. <coughs> and the other handles the left hemisphere. Mm. Så ja. de styr liksom liksom ja. Varsin halva ja. de, de är som varsin hjärnhalva kanske ja. precis Men man fick se Eller om man ska snacka om vad de, vad de har fått se på Comic-Con Så, mm. så snackar de om att de, Det var någonting först med Idris Elba Hållde något här: Sam Worthington avatar-aktigt tal <laughs> Som skulle vara lite bättre än det, Men lite så såhär This is our uh, Fight for America Typ <laughs> <laughs> Men Idris Elba han är den enda skålsen som kan göra ett sånt tal coolt så det är lugnt. Ja, men, den man... enda svårelsen. Ja. Och, enda... och Peter Jackson. <laughs> men i alla fall, man, man fick se, eller de fick se, eh, någonstans i något snölandskap där de gräver upp någon av de här robotarna ur snön, typ, eller ur is eller någonting. Mm. Och sen tror de fick se någon, något monster. Man, man fick inte se så mycket från monstret, men hur det typ tog upp på en bro eller någonting. Och... Så fick man se en av de här mega, mega stora robotarna liksom, ta sig an Ja. Nej, det, det, kommer bli fett det, det låter riktigt häftigt Och är väldigt pepp på det här Men det var som de pratade om på Slashfilm De, de har ju fått se liksom, Material ja. från båda Men de tycker ja. att Elysium Ser bättre ut för Eftersom mm. det, den känns lite mer liksom, vad ska man säga, Karaktärsbunden Jo men de säger ju De säger dock också att Pacific Rim ser fucking fantastiskt ut ja. jo, alltså, för, för mig är... ser det bättre ut Elysium ja, är han, liksom på grund av... ja, ja ja ja men de ser inte att Pacific Rim är dåligt ut liksom. nej, nej Elysium är liksom looper nivå för ja. mig i pepp. liksom. Alltså det är filmer som har den här sci-fi liksom den här comic con känslan fast ändå är kvar på marken om man säger. Alltså fast mm. inte Elysium mm. är ju inte kvar på marken men alltså rent metaforiskt bra, alltså, snackat liksom att mm. de filmerna är kvar på marken att de um, behåller den här alltså, Det mänskliga liksom Karaktärer, det här skit skitiga liksom. ja. nu, sit, nu sitter någon jävel och lyssnar på det Och bara, fucking nerds <laughs> ja. Och ja, det är det Alla där väl tänka det som vi sitter och har ett podcast avsnitt Om Comic-Con ja. <laughs> Men all, är... all rätt mm, uh, Har vi något mer att säga om Just Pacific, Pacific Rim Nej, att det kommer bli eller... 2013 Eller att 2013 i överlag kommer bli det fetaste Science-fiction-året sedan 2009 var... liksom. sen, Vad menar Förklara namnet på film. Pacific är, det är Ingen som vet va? Eller, eller? Jo, jo. Pacific Grim är. Det är liksom. Allt, alla kustkanter som kantar mot Stilla havet liksom. The Pacific. Så det är liksom, mm. Och det är i Stilla havet liksom monstren kommer upp typ. Så, Alltså. Det fronten, USAs västkust De är ju. Mm. Ja, för de har ju Tokyo ligger liksom. <coughs> på andra sidan. Japan liksom. Ligger i Japan. Ja. Och sen. Man kommer ju få se från Tokyo och USA typ. Precis, så att det så är från de... båda sidor båda rims om man säger på ja, båda, båda rims så det är därför Pacific Rim. Ja. ja. Och, Och eh, bättre på Hopp... tal om nej. nej jag, jag, jag tänkte bara säga snabbt, hoppas som inte byter namnet för jag tycker det är ett sjukt cool titel. Jag vill inte ha något så här Monster Fight 2000 Extreme <skratt> versus <skratt> ja, Robot versus Robots versus aliens. Ja, men jag, vill inte ha, jag tycker Pacific Rim det, det det berättar inte så mycket egentligen men det är en cool titel. Pacific Rim jobb kommer Ja jag tänkte precis säga det Fan det var det yes. jag frågade yes. Vad filmen betyder <laughs> oh. <laughs> Men jag, jag nämnde om... ju ja. Jag nämnde ju Looper Lite kort där ja. Och den har vi snackat om väldigt mycket Så det är vi inte så mycket att säga om den Bara att de fick se någon form av förlängd trailer Tror jag på, mm. på Comic Con Och de från Slashfilm i alla fall Säger att det ser precis lika bra ut som de har gjort hela tiden Och och fortsatt för mig är det kanske min mest efterlängtade film efter typ... Det är bara på Thomas Andersons The Master tror jag som ligger före. Lincoln, eh, sen kommer Looper. Alltså jag är så sjukt peppad på Looper. Och den senaste trailen fan vad bra den är. Jag skickade den till dig Hannes och, jag, och vad, vad du skrev tillbaka där? Du tyckte den var superfet eller vad ja, var du Ja, det var jag? ju grym. Bara att det var jag lite vet. synd med en massa dubstep. Alltså massa dubstep. Ja Just det, det kommer lite till dabstebel Det tyckte jag passade rätt bra ändå faktiskt. Ja. Men alltså när de sitter på fiket där, Bruce Willis oh, nice. och Joseph Gordon-Levitt. Ja, spoiler! Sitter och eh, käftar med varandra liksom looper, helt underbart. Looper. En sån film som kommer så här bli en riktig typ sci-fi kultfilm känns liksom. är... ja, tror jag också. Jag tror det kommer bli fantastiskt bra. Och ja. Eh, ja, och nu börjar Elysium nå den peppnivån också, så det är härligt. Mm. Eh, ska, ska vi ta det? Hade... Jag hade en jättebra segway på G förut men Ja, du, försöker, den, du den, två gånger Den blir inte ja. nu på, jag, ja. på tal om stål eller? <laughs> Robotar ja, jag, hade, jag hade tänkt säga På tal om Tokyo och stora monster Så jag tänkte jag gå in lite på Godzilla ah, ah, Godzilla remake Eller vad man ska säga mm. eh, Som ska regisseras av Gareth Edwards Som gjorde Ev ja. Den fantastiska Monsters, Monsters ja. För några år sedan och, mm. och man kan ju man vet... säga att att jag ska vara snabbt säga att Pacific Rim mm. är ju liksom en, en homage homage som ni inte vill att jag ska till till liksom 50-talets japanska monsterfilmer liksom. Ja, ja, ja. precis. Det, det blir ju sånt på, liksom, på riktigt grand scale liksom, Ja, Hollywood style. Ja. Eh, men Godzilla man vet ju inte så mycket om det. Det kommer ju en teaser poster som typ inte ser någonting. Nej. bara att den kommer men... var, verka vara lite mer till ja, men fick... Det säger bara kort och gott Godzilla mm, Men de, de fick väl se lite footage När de var där Det äh, var bara previews och, och sånt va Det var ju sånt där som inte är färdigt Ja jag Okej jag, ja, tror men, jag tror Gareth Edwards var där Och han pratar pratade mycket om att han vill göra en, Alltså mycket mer Realistisk, han vill ha det lite Mer eh, grounded Som man säger ja. Det här blir typ Cloverfield fast med Godzilla Ja oh, Cloverfield mm. så är det bara nej. Ja, den är fantastisk ja. Och eh, ja, jag vet inte, alltså Godzilla, jag, jag har inte sett original Godzilla Jag har ju sett den här jävla Roland Inverkan, Emmerich 98-visionen ja, som suger Matthew Broderick Matthew Broderick ja. <laughs> och det Legenden det. Springer runt med sin kamera och grejer och, fan och mer. Ja. Eh, Nej, men det, det, här, det här känns ju som Att det kan bli på rätt sätt och Framförallt när vi har Gareth Edwards och... fast han det är egentligen nu vet ju vi Vi vet att han är Hans Monsters är egentligen mer en film fokuserad på människorna än monsterna egentligen Precis, Det hoppas vi det blir så med Godzilla också Jo men vi vet ju inte hur bra han är på att regissera Action och monster och sånt Nej. Här. Nej, Han exakt. kanske är en usel eller sån regissör Vi vet faktiskt inte Han kanske bara hade kanske tur med så. Monsters Ja, fast slutscenen där i Monsters eh... Jo, men det är ju inte liksom... är lite åt i alla fall. Fast det är, det liksom det är, inte, det är inte något sånt liksom bara... måste det vara så i frågan? No. Det är inte tidium liksom GI Joe style. Tusen fan. Han kommer in med så jävla fallskärm där Victor skulle fått kommit till brallarna alltså. <laughs> ja, vad, vad, vad, vad tror ni om det är Godzilla? Det Det Jag vet inte, det ska bli kul att se. Det kan bli intressant mm. Men behöver vi mm. ett Absolut ett absolut remake? Jag kommer ju knappt ihåg eh, Alltså jag har sett originalet Men liksom inte eh, Eller hur, hur många remakes har du gjort 629, gjort, 229, det? det finns typ 388 uppföljare och, och ja. jag, jag, jag har en King Godzilla box Kong... Med sex stycken i alla fall mm. Mm. Ja, okay. Och när kom Har du, sett, har du sett alla de filmen Jag har inte sett någon av dem faktiskt <laughs> Du får Jag, jag har bara, bara där, sett Emmerichs eh, eh, Ja, jag tror jag tror också att jag bara har sett Emelix. Eh, och den är väl så där. Ja, jag kommer ihåg att jag tyckte om den rätt mycket. Ja, ja, men den var mm, lite ja det gjorde jag också. Det kom också. Men effekterna har åldrats så otroligt men dåligt fan, i den filmen. Men fan vad de byggde upp för en uppföljare till den filmen alltså. Ja. När det Gud var. trillade för att massa, massa barn i typ tunnelbanan. Mm. <laughs> det finns några riktigt, riktigt coola scener i den filmen faktiskt. Eh, som man har lyckats bra med Och Först... Jean Reno är ja. alltid bra Första gången man ser <laughs> jag... skeppet med klona Det är coolt ja. jag, tycker, jag tycker att posten Den officiella posten Jag vet inte, det finns säkert flera där Ja, också. men, ja, men den, när man ser benet Ja, när man ser benet, mm. den är så himla snygg Precis Den, är den är, känns så, man, ser, man ser bara foten ja, Man ser foten Och sen ser man typ helikoptrar som flyger runt Och de är så ja, pyntesmå ja, Grönt, neonigt runt den god sitter ja. texten såhär Lite så här ja, Batman Forever-aktigt <laughs> ja, Sådana härliga mm. Batman Forever-vibbar <laughs> Ja, verkligen Jag blev faktiskt lite sugen på att se den nu Ja, jag då. Se, se om den alltså Ja, godzilla ja, mm. ja. <laughs> men, mm. men jag bara tänkte En annan film mm. eh, Som vi snackade lite om i förra avsnittet Det är ju Dread. Oh, eh, och den, den filmen visades ju faktiskt Hela filmen så det är rätt intressant För nu jaha. vi snackade om filmen När eh, de första reaktionerna Alltså när den inte, den, den inte hade visats någonstans än Utan det var bara första trailern som har kommit mm -hmm. Men nu har den visats I sin helhet för första gången Och reaktionerna var väldigt Väldigt positiva faktiskt jaha. Jaha. Det är intressant Ehm Folk tycker att den är riktigt, riktigt bra Att han, vad är det han heter? Pete Travis är det va? Som har regisserat den mm, ja. eh, Att han har lyckats väldigt, väldigt bra med det här mm. Så det är intressant Och sen släppte de ett klipp också Som där man får se, Ja, som är fantastiskt, jag håller med dig Hannes man får se det här, när den här vi snackar om den här drogen slow-mo, heter drogen också. Ja, för det är så något snyggt. Det är, ja, visst den reducerar tiden till, till 1% alltså att man, man uppfattar tiden 1% av mm. den vanliga hastigheten. Så att allting blir så här yber slow motion. Och då ser man liksom när Judge Tread och Urbans karaktär, liksom sparkar ner en dörr bara och in där så är det någon sån slow mo knarkare då. Och så in och bara börja skjuta på dem Och man ser liksom Hur denna bara flyger, genom flyger igenom och... dem Och blodet så... bara sprutar Alltså det är väldigt visst, brutalt Du menar alltså att du har helt uh, bytt uh, åsikt Nej, jag tror om den det där var här var filmen när nu uh, När folk börjar säga att den är bra Men fan vad Nej, snyggt det ser inte. ut Och det kommer nog vara nice i 3D tror jag faktiskt en scening. Yes, jag tror också det Det kommer bli en väldigt häftig visuell upplevelse tror jag Jag kan inte säga någonting om storymest eller så Och sen Karl Urban liksom det, ja, Jag vet inte Men uh, så har jag inte Överpeppad på den, men jag är överraskad Av att mm. det var så positivt eh, Positiv respons Och att det här klippet var så jävla effektivt Även är ju synstil, det är ju det är ändå lite sån här Precis, och de har ju filmat Liksom i lägre frame rate. Mm. Och sen spirar de upp det Till, eller högre framerate är det ju, eller hur? Mm. Blir det blir mm. mm. mm. Högre framerate, och sen så kör de det till vanlig 24 eller 25 bilder per sekund Och då blir det den här ultra slow motion Så det är ju inte liksom Tillgjord slow motion utan det är äkta slow motion. Det är som i det här så testprogram när de slår sönder så vattenmiljoner och sånt där för att få varje liten droppe. Exakt, såna sånna känslor. Fast sen det är blod nu istället och kulor som kommer <laughs> mot skärmen <och laughs> ja. genom kinder och panner och öron och vad. Oh shit. Fucking awesome. Ja, det här. låter kul. Det är kul att det är, att För <laughs> våld är kul. <laughs> More fucking blood to the people. <laughs> ja. Ja. Ska vi snacka om den sista filmen nu eller? Uh, har, vi, har vi pratat om det Hobbit? Nej, äh, men vi har pratat om så alla mycket. Så det ja, att den jag kan vi över. Det finns inte jättemycket att säga egentligen. Ja, Däremot... Alltså, ja, en, en grej om det Hobbit, kortfattat, ja. Det är att Peter Jackson ville tydligen splitta upp den andra delen i, <laughs> i två delar. Så att det ska bli en trilogi. Ja, fast det mutterades eh, han han han... inte det ryktet. Jo, det gjorde Eller... det först. men han, Warner Brothers som nej, men Peter Jackson som på att han... Han är intresserad av det, plus att han vill filma lite mer för att göra en ännu bredare mm. brygga till Stormingen. så okay. han sa att de är liksom in negotiations, att de pratar om, om, om de ska göra en, en tredje film. Ja, men för då, då, då räcker det egentligen med att, uh, med att Peter Jackson blir skitarg och, typ så här och säger att han uh, kommer att dra ner den här filmen i skiten, liksom, om nej, man inte lyssnar på Nej, den. så alltså, jag göra med grejen är att de, det är ju liksom ändå två år i framtiden då. Så de, kan ju, de hinner ju se hur big success The Hobbit kommer bli sen, ja, innan de bestämmer sig Är, är det. Är inte det rätt ovanligt egentligen att det är regissören som vill göra ytterligare till. men det, det, brukar, det brukar väl vara produktionsbolaget ja, som men, bara. Kommer igen göra den till? Kom igen. Eller vi delar dela upp den? En pengar. extended version av Sagerminen är ju typ fyra timmar lång. Tre, vad är det, 3,40 km återkomst. Tänk dig, den filmen i sig skulle ju kunna delas upp till två-två timmars filmer. Mm. Liksom utan problem. Så han skulle kunna göra något med The Hobbit. Ja. ja, men för det, det, alltså det, det är ju viktigt att det inte är så här. Ja, men de två, för, att de två första timmarna händer det liksom ingenting. Nej, bara Nej men grejen är. Så... Han, ju inte, han skulle inte basera den typ tredje boken på filmen. då Eller på boken. Det skulle snarare bli... Så du menar att han skulle filma... Vad som händer alltså... mellan The Hobbit och Sormingen. Alltså, det finns ju hur mycket... Göra lite mer av en brygga mellan dem. Det finns ju mycket mer. Alltså, han är ju liksom Tolki har skrivit notes och andra böcker i History of Middle-earth liksom, det finns stora slag som händer under tiden alltså massa grejer. Mm. Han, bara, han kommer bara hitta på det Rasmus och bara ja, filma sånt att han, ja, liksom. han kör lite Malic style på slutet bara och inte flyger runt med kameran i filmen. Peter Jackson Är ju lite känd för att göra lite, lite alltså lägga till saker som han vet gör filmerna bättre även om det inte är med i böckerna liksom. Ja. Mm. Men är, är ni helt emot en, en alltså att det blir en trilogi. Nej, jag vill ju ha så mycket. jag är ju jag, jag är helt o alltså jag är vark, varken icke sur In, eller inga filmen. känslor alls för det. Inga känslor alls. helt tom, helt tom. är ja, alltså, det är kanske lite trist för lyssnarna att lyssna på en massa människor som är helt jävla intresserad. Ja, hur man, intresserad som det, helst. Det, läs mig ja men det. det är ingen som bryr mm. för, jag, jag, jag är verkligen helt tom som sagt inför det här projektet. Ja, samma, samma, här, samma, kommer alltså, en ny poster? Aha. Ja. Trailer, ja okej okay. Det här är Hannes jobb Precis. Som vi pratar om ja. Ingen av er bryr er jag sitter varje vecka och bara Öser Ja men nej, nej jag, jag, jag blir inte heller riktigt gör, gör fan fem filmer om du vill. Ja, men jag vill Gör det gärna till en tv-serie Så slipper jag se det i så Slipper jag sitta på en, i en bio tre timmar Men ni ser det väl det. ändå lite fram. Ni tycker väl ändå det ska bli kul att få se den på bio Nej Alltså, verkligen. Jag ser alltså, men... mer emot Dread än Hobbit Jag ser mer fram, fram emot Och höra vad du tycker om den. att faktiskt se Jag är besviken på er nu grabbar Jag funderar på att byta filmmixer Eller byta podcast <laughs> Jag ska byta filmmixer, det blir nog jobbigt Skap, <laughs> oh. Ja, Skapa en oh. <laughs> <Skop han> till <laughs> okay. uh, Men nu no, om Hobbit va? Sista filmen Man of Steel man of Steel, ja. Is it a bird, is it a plane? No, it's Victoria. No. Ja, där har vi en film som man inte bryr sig ett skit om. Nej, där har vi en film som jag är otroligt sugen på. Som man bryr sig ja, hur mycket om som här. helst. För fan. Ja, Ja, gud. Alltså, det, äh, jag kollade IGN och äh, de sa att, äh, att det, det, det footage som de, som de hade sett får där se, får se på... Som på som... Nej, det får du inte. Så, påminner väldigt mycket om Batman Begins och så här. Nolans sätt att starta en ny Reboot och det, det ser jag sjukt Mycket fram emot för att Alltså det kan ju bli hur bra som helst. Så Zack Snyder vet verkligen hur man gör Bra och coola filmer yes. Det är och dock så... det jag är rädd för För no, alltså att, jag... Oh, jag, vill ha, jag vill ha en Superman som har var på 60-talet <laughs> Nej, men jag, <laughs> jag, vill, jag vill inte ha en, en jävla Superman som Inte bryr sig som liksom Dödar människor och Är fucking dark, jag vill liksom ha Superman är Va? klassisk och matiner Jag vill liksom ha... Det kommer, så kommer det inte bli, men han kommer få Nej. döda människor heller Jag Nej, tror, men jag, tror det att det kommer, jag, vill, jag vill inte ha den för gritty, liksom, förstår du vad jag menar Superman, Superman en... har skägg i den här filmen ja, Det är men så det ska man, vara han, han har inte As skägg när han är Superman Det är ju när han är inne i alla eller vad det Ja, någonting Men det, det är i alla fall som sagt, väldigt Batman Begins över den Och det tycker jag, precis som Rasmus, är en väldigt bra aspekt Men Zack eh. Snyder har ju också gjort... En lite mindre bra film Ja, okej Ni vet inte jag snackade om Sucker Punch Sucker Punch Det är ju bara yta i den filmen Jag tycker också att den är helt okej Men grejen är ju att Det som är roligt med Man of Steel nu Det är ju dels att teaserpostern som släpptes Är hur snygg som helst Fantastiskt snygg Eller hur intetsägande som helst Ja, jag tycker den är helt jävla underbar Fantastisk poster och sen också den är baserat på en jävligt känd Superman-teckning Ja, det kan vara Och sen också att material som visades på comic Att folk liksom blev, tyckte att Efter, alltså det, det är väl många som tyckte Elysium var bäst, men att Man av stil ändå Var liksom i den kategorin Och spelade då, att folk blev rätt blown away men, Av men det alltså, de såg är det bara jag eller verkar det som att alla blir blown away av allt på programmet? Nej, så är det faktiskt inte. Det är det, det, är, det är många till exempel som snackar om det de fick se från total recall att det inte var så imponerande liksom. Mm. Men det var ju ja, rätt väntat det... liksom. Ja men ja, precis, alltså to total recall. Liksom. Vad, vad fan är det egentligen? Mm. Det, Nej, känns men, att, ja, men ändå, det känns det ju också som en känns ju också som en sån här grej som nördar skulle älska liksom. En remake där. Nah. Nej, alltså jag vet inte, jag tror inte, jag tror inte att nördar uppskattar <laughs> Patrik sitter att uppska och han uppskattar och Hur mycket som helst <laughs> Nej, jag, jag, tror, jag tror inte att nördar Med citattecken, gigantiska citattecken Uppskattar Colin Farrell Så mycket Han känns väldigt såhär Fräsch här, här kommer jag in och förstör erans här favoritfilm. Vi vill ha någon slags liksom. Här kommer jag in jag är från Irland, jag röker, jag super och kommer paja detta. En annan kub av folk. Jag tror Colin Farrell är De jag är rädda för, det är liksom Jessica Biel och grejer. Let's go to the fucking pop -mates. Som ska vara med. Som ska spela Viper i nya Volerin nu. Hur ska det bli? Ah, <laughs> <No>. <laughs> jag, jag det är ja, du Jag gör det skräck i Jessica Biel liksom. Men Wolverine överhuvudtaget nej, men Den filmen har, har, den, den filmen har en, en sjukt bra grundstory och det är en helt bra regissör. Det som jag är mest präppade på det är att Christopher McQuarrie alltså manusförfattaren bakom The Usual Suspects Och Valkyria och som är regissör till One Shot, alltså, eller nej, vad säger? Det är den har bytt namn till Jack, Jack, Jack Reaching. Men, men att James Mangle, det Han har ni liksom gjort massa bra grejer. Ja, Jag, jag älskar Walk the Line <laughs> Ja, Patrik Kör en filmkritiker här på Twitter allt den sämsta filmer jag ska nämna någon film Jag älskar Walk the Line Och Three Time to Humans, han har gjort mycket bra ja. oh, Men jag vet inte, Wolverine hon... alltså... Wolverine är en cool karaktär ju, Han kommer att möta Silver Samurai, dude It's gonna ja. be awesome, gonna be awesome Jag vet inte Ja, men tillbaka jag... till Man of Steel Ja, man of stil, där har vi någonting Stålmannen alltså, jag, jag tror verkligen på det här projektet Och just att Zack Snyder också, han är perfekt av att, att regissera eh, En Superman-film För eh, jag hade verkligen inte pallat någon eh, Weedon-person Eller typ så, Peter var... Jackson liksom Nej, Det alltså, Tim jag, Burton hade... med Nicolas Cage Som det var <laughs> planerat 98 1998 Zack Snyder har en perfekt stil ja, han, har, av, han, har, han, har, han har en väldigt serietidningsaktig stil Det kan man inte ta ifrån Nej, precis. Liksom Watchmen då... och 300. Ja om om han gör uh, Superman lika bra som han gjorde Watchmen så, jag, så då är, absolut, ja men, då då är det liksom. Och det är en det är, bra manusförfattare projektet... nu. Också. Det blir Nolan's är det brorsa. Man måste likna det till mest, Alltså 300 och Watchmen då, inte sucker punch liksom. Nej, men det är väl vårt, det är väl Nolan's brorsa som skriver Monster, eller? Yes och ja. Nolan som producerar. Ja och, och mm. Nolan's brorsa skrev väl också The Dark Knight. Det gjorde han Och The Dark Knight Rises, bra. Ja, De skriver de, de, det tillsammans, skriver de tillsammans. Mm. Fast det var väl S. Goyer, eller redan? David S. Goyer Som också skrev The Dark Knight Nej han Så är väl bara ett... producent Kanske Så det är Jonathan Kanske Nolan Som har skrivit uh... Jag är tveksam på det nu Jag ska kolla Vänta kolla det. Jag kollar För Det är David Goyer Som har skrivit yeah. Det är David Goyer Som har skrivit Man of Steel tydligen Han ja, är ju sämst Och Jonathan Nolan Men, nej ja, Christopher Men, Nolan Är det som har credit Det är bara story Christopher Nolan Goyer skrev inte Hur kan uh, Christopher Nolan <kör> få credit för uh, storyn? Han kommer på att alltså, de är... sen skriver någon annan no. man. Ja, Nej, alltså vi kör typ ta Stålmannen Nej, men oh, han kanske, mm. han kanske sitter där och berättar vad han, han ska fightas mot sod, liksom. Kind of, Precis. Han, hela han kommer på uppbyggnaden och sen skriver en andra man liksom... Han har en röd man. Nej, men ja. Oh, han det, i luckorna, liksom. det är ofta så på filmer Någon som kommer på och storyn och. Ja, Som i Lockout som jag såg igår då bara, Based on an original ID <laughs> ja, Jag, jag, jag, tänkte, jag tänkte, tänkte precis säga <laughs> det att Det är en ny grej det här med idén, ja. med, idén men, men det, det, det är ju som, som i Devil Då står det <laughs> from the Story by M. Night Shyamalan Och sen typ writer, producer, ingenting annat Så här jag kan bara på det ja, jag, jag kan verkligen tänka mig hur vem, vem var det som hade idén till lockout? Luppesson. Bästän ja. Ah, ja, just det för, de, de kan jag kan verkligen tänka mig hur äh, Manus författaren står en hiss med Luppesson och så bara säger, så säger här sejrande idén och så så bara går han därifrån och så står den Manus författaren karma. Hmm. Och så skriver han filmen och så bara skriver de in sig idén bara Luppesson. Nej, så det, men det är inte som han producerar väl också Luppesson och ja. nu ska vi snacka om Män av stil. Ja, det har vi redan gjort Ja, men vi kanske ska snacka om vad de har fått se Ja, de fick ju se en trailer Fick de se en teaser ja, de Som fick tydligen, det. en, en no kort mm. De fick eller, <laughs> Ja en, en kortare version Av den här teaser som de visar på Comic-Con Kommer mm. att köras i samband med The Dark Knight Rises jo, Förhoppningsvis i Sverige också det är, um, vi, jag tror inte vi kommer att få göra det som <kör> Nej, tyvärr alltså, Tyvärr brukar det bli så att vi inte får det Men, det är USA, men de snackar om det Vi vill ju få se en credit på The Dark Knight Där vi ser till Wonder Woman och Man of uh, Superman <laughs> de, <bygger laughs> nu, alltså. de lägger upp i Justice League nu De lägger upp i Justice League Nej men alltså det, det jag vill säga Bara om Man of Steel för att Wrap things up liksom är att Casten, jag älskar Casten, jag vet inte oh. Henry Cavill eller Cavill oh, är inte, ja. och Russell. inte Han är ju inte Extremt bra Men alltså Det ska bli väldigt intressant Att se vad han kan göra Med Clark alltså, Kent inte Slash Superman så Vi har bara sett han I Immortal typ Ja, ja. Och lite mindre roller Han gjort också Men ja. Russell Crowe Amy Adams Och Kevin Costner Och Diane Lane Som ja. föräldrarna De är Kevin Costner Det finns ingen skådis I hela världen Som skulle kunna spela Liksom Mr. Kent Bättre en Kevin Costner, Kevin Costner. Nej, jag med. Ingen i hela världen Ingen. Och Amy Adams som Lois Lane är också Vi kan väl skriva lite, lite mer och se filmen innan <laughs> Men bara alltså, när man tänker på det, liksom så här Cancer, en <coughs> fara Men liksom såhär lite cowboy dad Kevin Och Cole. sen Lawrence Fishburne Bara det som Perry White ja, Alltså chef på, ja. på Vad är den heter The Daily Nej vad fan heter The Daily Planet heter det Ja, ja Daily Planet heter det Vi kanske ja, kan nämna också att Michael Shannon är skurkrollen jag såg, Det varit. sa Rasmussen ja. jag, yes. Rasmus. jag trodde ni hade helt blankat och glömt Angående och dina journalistfilmer så har du ju alla Superman-filmer och Spider-Man-filmer ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Förutom <laughs> The Amazing Spider-Man som inte var så jävla mycket Den bygger film. upp i det <laughs> mm. ja. Ja. <laughs> Nej men så jag är otroligt pepp på Man stil. Ja. ja yes. Och jag kommer få se tiden i New York när jag sitter där nästa helg Och har sett The Dark Knight Rises då får ni fan tune in. Ses nästa vecka. Börs. Ciao ciao. Hej.